Și a hălăduit până destulă vreme la curtea lui Verde Împărat, în bună pace, prefăcut în o draslă și așteptând să ajungă în fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împărat un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care spăți fost au poftiți cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voivozi, capitanii oștirilor, mai mari orașilor și alte și alte fețe luminate. Și cu toții îi aduceau cinstere spânului Afară de fetele împăratului care, pasămite, simțeau ele ceva Vai, surioare, dar i păclic al nostru uita el cum se uită câinele la mâță Lasă că și-l draga sarea nu-l Îmi spune inima că e om fără leji Dar de... cum să ieșim cu vorba înaintea tatălui nostru? Ce-i asta? Ce cântec minunat se aude? Pe semne sunt cântecele împărătești. Nu, dragii mei, oaspeți, nici eu nu știu ce poate fi. Uitați-vă acolo, la fereastră! Ei, ei, ei. O pasăre măiastră! Ei, ei. Și culori nimai văzuți. Și ce oi strălușitori Ai, ei, ei, din și de Marjan! Parca ar sta să grăiască, priviți! De la Mâncați, Păi și vă vețeliți? Iar la fata împăratului Oș... Nici nu a, a, a cuvântat cu glas omenesc Și a zburat de margănești N-ar fi bol. Ascultă, moșule Dar ce hram poartă împăratul ăsta Și fata lui Ne poate Împăratul ăsta Are o fată tare frumoasă Cum alta lui, Dar și zvârlugă dar nu poți să o dovedești oricât ai vrea Pasărea măiastră trebuie să fi fost chiar ia. A venit să ne-i scodească <laughs> Cinstiți oaspeți Nu se știe care din aceste vorbe e adevărată ah, Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor Dumneavoastră cinstiți oaspeți Se vede că paște-ți Nu vă pricepeți al cui e acesta Uite chiar și sluga mea Are știință despre aceasta Arafalt Poruncă stăpâne Acum de grabă Să-mi aduci pe fata împăratului roș De unde știi și cum ești tu Hai Pormește Și nu cumva să faci altfel Că te-ai dus de pe fața pământului Căluț, la grea nevoie m-a băgat iarăși spânul Stăpâne, nu te mai plânge atâta După vreme rea, fiel el vreodată și senin Las pe mine că știu eu pe unde te o duce la împăratul roș Dumă mă de grabă, căluțule Hei, căluțule! În fața noastră s-a o apă mare. Ia ca și podul, stăpâne. Luăm trece cât ai pipi. Stai, stai, oprește-te! Dar ce s-a întâmplat, stăpâne? Nu vezi că podul e negru, colbuit cu funingine, parcă? Văd și eu, stăpâne, însă ce să fie asta? Ce să fie decât un alai de furnici? Și mie nu știu cum să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate. Înțeleaptă vorbă, stăpâne. Hai mai bine și o trece în not pe celălalt mal. Eu creata a furnicilor, că ești așa bun de a fost miră de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai stricat am să-ți fac și eu un bine. N-ați aripa asta și când îi avea vreodată nevoie de mine să dai foc aripi și atunci eu împreună cu tot neamul meu avem să-ți venim în ajutor. Harapal mulțumește atunci furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și mai ia ca și să întâlnește cu un roi de albini și să învârteau bezmete și de colo până acolo, neavând unde să se așeze. Și făcându l cuib cu ordiniș, pleacă voinicul mai departe, mulțumit în sine. Și numai cei se înfățișează înainte clăiața albinilor, zicându-i. Harapal! Pentru că ești așa de bun și te de ne-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripă asta și când ai avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți fiu un ajutor Căluțule, lungi, drumul și tare greu. Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește. De când băzbâim prin codruista fără capăt, mi s-a urât. Și medemirarea, cum de s-a stârnit din senin asemenea crivă. Cate să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Iaca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc. A, chiar așa? Să tot arda acolo nouă strengem de lemn iar lângă foc văd o dihanie de om care se pădădește. mai mai mai mai ciudată arătare! Ce urechi uge și ce buzoaie groase, pe semne suflă în foc. Suflă, el suflă, dar de-asurda. Că de suflarea lui se pune promorocă mai groasă deoparte Auzi, auzi cum se vai. Morde fric! Morde fric! Să ne apropiem, stăpâne! Morde de ce tremură așa omului? Și parcă toată suflarea și pătura din jur îți ține ham.. Mor de mor de Multe mai vede omul cât trebuie. Măi, dar, ia spune-te. Nu ești tu gerilă? așa ai cătați? Tu trebuie să fii pentru că și focul gheață lângă tine. Râși, râși, falda. Unde mergi fără mine n-ai să poți face nimic. Hai și tu cu mine dacă vrei. Da De-abia te mai încălzi mergând la drumă. Și mergând ei o bucată înainte, arapal vede altă năzdrăvănii și mai mari. O namilă de om mânca brazdile de pe urma 24 de pluguri și tot străga în gura mare. E bale, mai pot, e ha, ha, păi să nu pufnești. Mai, mai, Măi, măi, că multe-ți mai văd ochii! Pe semne că ai stai flămând zilă, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi de nu mai poate să tura nici pământul. E foame! Râsul! Râs, tu, râs harap alb, Dar unde mergeți voi fără de mine? N-aveți să puteți face nicio ispravă. Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar n-am te duce în spinare. La drum, căluțulim! Mai apoi voinicul nostru a dat peste o arătare de om care băuse apa De la 24 de iazuri și o gârlă Pe care umblau 500 de mori și tot străga în gura mare Măi, ce ciudățenie de om și acesta Nesățios de nu poți să-i potolească setea nici zvoarele pământului se vede că acesta ai prăpădenia apelor, vestitul setilă, născut în zodiaraselor. a raselor. ne seti, setiii, râs, râs la Dar unde vă duceți voi, de mine degeaba vă duceți. Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dă da răgaz morilor să umble. <laughs> Și au purcesc tu n înainte ca să-l întâlnească numai după o bucată de drum pe vestitul ochilă. Mai mai ce schimbă de om! Are în frunte numai un ochi. Spune-mă, bun, la ce-ți slujește ochiul acela mare cât o sită din frunte? ia la ce! Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste șapuc. Dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului ah, Poate că tu ești vestit ochilă, uh, Frate ha? cu pândilă din sat de la Chitilă Peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Sălcați ah. Meji cu căutați și de urmă să nu-i mai dați Mă rog, unui ochilă pe fața pământului Râzi tu, harapalt, Dar unde te duci fără de mine rău are să-ți cadă am împăratului roșu nu se capătă așa de lesne cum crezi tu Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce de hai, hai. <laughs> Și într-un sfârșit ceata lor se împlinește cu o gani și mai și O pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri Bun meșteșugă ar arcașul Dacă Da, că nu mai e în arc E să încheie meșteșugul Ia, ia, ia, ia, uitați-vă numai Acum s-a deșirat și s-a lungit așa de grozav De ajunge cu mâna la lună Iar acum s-a lăcit așa de tare De cuprinde pământul în brațele numește Dacă nu nimerește pasările cu săgeata, le prinde cu mâna din zbor și tot nu scapă de dânsu. Dar cum l-o ficheamându-i? Zi pe nume să te-l spun. Dacă te mai duci și capul cum să-l botezi să zici păsările nu greșești, să zici lățilă nici atâta, să-i zici lungilă asemenea. După năravușa pucăturile lui, o că ca te-ai vestitul păsărilă-zlungilă. Râsul <laughs> râns, de mine, râns, dar mai bine ar fi să de tine, că nu știi și rog de Paște. că fata împăratului Roșu mă he, he, E, e n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bate schijoare ducându-vă. Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia <sus> mi-i luat pe gerilă și l-ai purta cu nasul pe soare. <sus> doar să o încălzi cât dicât și n-a mai clănțăni atâta din mățe. <sus> Și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Ara se învățeșează înaintea împăratului. Luminația ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata. Timirarea asemenea îndrăzneală din partea oricui îți fi dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață voi mai gândi eu ce trebuie să fac. Bine, și acum, gata! Hai, duceți-vă! Slujitor! Bun că, Măriada, cunoști casa aceea diaramă pregătită numai pentru oaspeți aleși? O cunosc prea bine, Maria ta Îi de grabă foc de sub cu 24 de stânj în Până să o face roșă cum e jaraticul Apoi, cum se însărează, poftește pe oaspeți la culcare În lăutru ei Pofti! Poftiți la culcare, luminați oaspeți, că o fi de drum. O, daia e pregătită, mă așteaptă. mai, ce mândrețe de casă. Strălucește de-ți iau văzut. Brr, așa o fiinsă, nu cumva să vă împingă păcatul să intrați înaintea mea, că nu mai ajunge să vedeți ziua de mâine. Casa asta nu e alta decât un cuptor înțință. Oh. Dar lasă, că s-au găsit ei nașul De nu i veni eu de hacă în noapte asta brrr, Nimeni nu le mai bine Așa gândesc și eu Și a pus el împăratul boi în plu cu noi Dar are să-i scoată fără, fără coarne Ia, ia, ia, ia, ascultați În vorba lungă, sărăcia omului Mai bine, haidem la culcare Așteptați doar o să-mi fac meșteșul A, Acum a rămas nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de -a dormit în amul. Da, atunci, hai să intrăm. Hai. Să intrăm. Iaca, au zăvorit și ușa după noi. și închipuie că ne-o face scrum până la ziua. Iar noi nici nu ne se închisim. Mi-e de căldorică, mi s-o muie și Mă simțeți bine mai eu mor de fric doar din pricina voastră am răcit casă Pentru mine era numai bună cum era Atea că ziura, băi, Jăril să și să și Tu nu mai condenești cu brașul avidaritate De astfel acum, că n-ai făcut capul dar Tu ești bun de trăit Numai în păduri cu lupi și cu ușe să împărătești într oameni Cum să cade Ia, ascultați-mă Dar de când ați spus voi stăpânire pe mine? Eu îți bun că te zbun, dar. Ah. și când mă spate cineva, de răbdare, vă măi, vă vă mai ești! vă da, nu mai vă mă? Bă, vă mi se pare că tu ești toată vă vă vă vă vă vă acum am să vă vă o vă pe vă de trei palme de vă de o să vă vă vă vă vă <gângă> Altea v-am făcut și eu pe obraz, așa, -o făcut așa am făcut, zgerină. Așa v-am făcut. Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâhnește mai mult. Păi dacă e... așa ai. ai mai bine într-un gând să ne unim pe arapal să slujim și cu toți prieteni să fim. <gângă> și vă minunăților. Casa așa de geografic e toată un soi de gheață. Și și si, si ce tare bui sau de din am. Îndată Maria ta. Nu știu ce fel de împărat e acesta. De ne lasă fără foc în vatră să degerăm aici. Iar eu nu știu ce fel de arătări și i voi. voi. Preanălțate, împărate, de acum înainte cred că mi i da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Mm, binevoinice, a venit e și vremea aceea. Dar cu deodată ia să spătat ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea. Ca de la o casă pustie Poate îi da și ceva de băut, Maria dacă mi-a spărut de set Îndată, îndată, vi s-a duce și de mâncare și de băutură Numai de ați putea dovedi cât vă voi da eu Că de nu-ți fi și băutori buni V-ați gășit beleaua cu mine Aia Nu vă pară lucru de șagă De-am avea noi atâta supărare Luminația voi voastră. Să aducă 12 harabale cu pâine, 12 bibulițe friptii și 12 buți plini cu vin. și cel mai bun. Acolo slujitor Ce să fie măriata Părdalnicii de oasperi și mai cu osebire, Doi dintre ei au zvântat Bucatele și au subit până la ultima Și da, da, da. Iar acum strigă și aruncă Noi cu șolade și cu doaje Și cu funduri de aici Da, ești scurată, e picată Din să din pe capul meu da. Să trăiți luminate împărate De, da. de acum de cred că mi-ți da fata Ca să vă lăsăm în pace Și să ne ducem în treaba noastră ne nepotul împăratului Verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare. E, a venit e și vremea aceea, voinice, dar ia mai aveți puțin decă răbdare. Ia că vă dau o baniță de sămânță din mac amestecată cu una din însâp mărunțel. Și până mâine dimineață să-mi alegiți macul de o parte și însâpul de altă parte. Și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci o mai vide eu Iar de nu veți plăti cu capul obraznicia voastră Ca să prindă și alții la minte Ei, Bunii mei toareși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt Nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric Deosebesc stare bine firele de mac de cele din săpt. Dar numai iuțeală și gură de furnică ar trebui să ai Ca să poți apuca, alege și culege niște flecuștețe ca este, în așa scurtă vreme ce ce? Gură de furnică? Da, gură de furnică Ia, ia stați-o leacă ce? Am la mine aripa furnicii zdrăvane de care v-am povestit <gri> Iar am narul și cremenea la mine Dă-i de grabă, harapal, dă ei, primit că te-a furnici ven. Ce cade pulbere și spuză, că frunză și iarba. Au și prins alea că niște bule o parte și măcul ce de cealaltă. Da. Suntem scăpați, prietene. Mulțumesc. Mulțumesc, bună creaasă furniciilor. Prea să ne da, da, Am mântuit și trepșoara asta. Da, mai, da, da, da, da, da, da. Așa. De acum Cred că ni-ți da, fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit. E, o venie, o venie și vremea aceea, voinice. Dar până atunci mai este încă treabă. E, ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să doarmă de sară în odaia ei, iar voi să mi-o străjuiți toată noaptea. Și dacă mând dimineață s-o afla tot acolo... Atunci, eh, poate să-ți o toc! Iar de nu, ce-ți păți cu nimeni nu-ți împărți Eh, băi, băi, păsările strunjile, doarmi, sau ce faci? Nu vreau te ochii râveghez încă Dar mi se pare că pe ceilalți i-au somnul Păi, aia asta-i fără dor și poate Fetișoara împăratului a trecut ca săgeata pe lângă ei și ei habar n-au despre asta. Păi, ce zgătei de fată? S-au prefăcut în păsărică și pe drumul. drumul. Tași, și haide după dânsa. Așa, eu ți-o arăta pe unde să ascundi, iar tu s mi-o prins cum țimește șugul. Așa... Păi, păsările! ia, că tă o ia colo dosul pământului, tupilată în umbra iepurului. Ha? Așa, pune-mâna la fidința. Vite, n-am de buit-o. Ia-că-tă-o, băi, colo vârful muntelui, după stânga, așa, uite. Băi, iar mi-o scăpat a furisită. Băi păsările. păsările! ia că o colo după lună. Trupă e bine, șoartă-u-mă! Po cămish de coade. Dăruiește-mi viața, păsărilă. Cât îți dăruiesc eu cu milă și cu darul împărătești. Ba, da, chiar că erai să ne derviești cu milă împărătească. <fie> <că> nu te <fie> vedem când ai fugit. <fie> Știu că am tras o spaimă bună căutându-te. Ea mai vine hai înapoi la culcuș, că se face ziua acuș, acuș. Și apoi și-a mai fi, a mai fi. Hai, hai, hai. Luminate împărate! acum cred că mi-i-ți da fata să ne ducem în treaba noastră. Da, voi Bine, băinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la portă. Eh, hai, și dacă-i cunoaște o carie mea adevărată, ieți-o și duceți-vă de pe capul meu că mi-ați scos pe real de când ați venit. La mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul Ce să fac ca să nu greșesc? Tăpâne, ai uitat oare de aripa creiesi albinilor? Ia cearcă să o chemi ajutor păi Că bine zici! Jerila, dă Nu, da, da, Știu ce nevoie te ajuns de mine, harapal Nai ai grijă, te fac eu să o cunoști și dintr-o mie intră în palat cu -ndrăzneală. Am să fiu și eu pe acolo. Și cum mă intra, stai puțin și te uită la fete. Și care vedeau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului. Ei, voi nici acu să te văd. Cunoști care-i fata mea? Aceasta e împăratul. Acum cred că nu mi-ți face nicio o împiedicare, fiindcă am împlinit toți ce mi-ați E Din partea mea, poți o ei de-a cu harap alb. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpuie capul măcar, fii tu vrednic să o stăpânești. De acum putem merge. Rămâi sănătos, tată. Drum bun, fața mea, Drum bun. Drum bun. Arafa palm, Luminate împărate și slăvite stăpâne! Iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului roșu. Cam mult ai bătut cărările slugă vicleară ce ești! Da, las, că te o eu la brazdă. Iar tu, domniță, că de grabă să pornim în fruntea alaiului spre Fala? Lepsești dinaintea mea, spânule! N-am venit pentru tine și am venit pentru Harapalb, Căci el este adevăratul nepot al împăratului verde. S-au adeverit vorbele mele curioare. M-ai vândut, Harapalb! Na! Așa să pățești, dacă ai călcat jurământul! Iure de capul cu paloșul! Până aici a fost Mă s-a luat cu dinții pe spân Și-a zburat cu dinții până în altul cerului Prac dă-ți drumul de-acolo! s au făcut spână Dar și zilele dragului meu nepoți s-au curmat Nu vă-a Am la mine ulciorașul cu apă vie Dormei tu mult și bine, harap alb, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. Ia-l din nou în stăpânire și fii viteaz, drept și bun ca și până acum. Și... Curând după aceasta S-a pornit nunta lui Harap Alb Cu fata împăratului Roș Și apoi fost au poftis la nuntă Crăiața furnișilor, crăiața albinilor Și crăiața zânilor Minunea minunilor din ostrovul florilor Și-a ținut veselia ani întregi, Și acum mai ținut încă Iar eu încă le cai pe o și vă scusei pe o gastea